Az önök ízlése leszerepelt valóságsók, szappanoperák, Bundesliga frizura, konkrációk, versenyek, Michael Flatley, világslágerek pánsípra és okarinára, hitvány ejtőernyős Elvis imitátorok, Makkos cipő, Fehér Zokni és Richard Kleiderman. Az önkényes mérvadó az ízlésbűnök gyóntatószékét november 21-e és 25-e között a Monpark nyugati bejáratánál üzemelteti élőben a 90.9 jazz frekvenciáján délután 5 és 7 óra között. Szervusztok! Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt az önkényes mérvadó a Monpark bevásárlóközpontból ezúttal, Puzsér Robertel és Horvátorszkárral a 90.9 jazzin. Visszaveznénk tavalyra, már egyszer elővettünk egy ilyen témát, de egyszerűen lelkesít minket ezeknek a dolgoknak a megfigyelése a nyelvben. Eufémus, eufémizmusokról szeretnénk beszélni, azaz, bizonyára van ennek valamilyen tudományos megfogalmazása is, de egyszerűen azokról a kifejezésekről, amelyek segítenek, hogy ne mondjuk ki a valóságot. A tudományos kifejezés az az eufémizmus, én úgy gondolom akkor definíciója kell, hogy legyen neki. Hát tudod... Ha, és a ez... definícióban is biztos vagyok, hogy azt sem mondja el, hogy ennek a szerepe az, hogy te jól érezd magad, és nehogy be kelljen ismerned, hogy egy senki vagy. Szerintem ennek a definíciója, hát így röviden úgy hangzik, hogy kulturálisan konform hazugságok. Olyasmi, mi amit a közösség jutalmaz? Nem szeretne kimondani bizonyos dolgokat a közösség, ezért... ezért jó pontok járnak, ha te ezt nem mondod ki, hanem mondjuk helyettesíted egy kifejezéssel. És akkor az lenne a tervünk, hogy ilyen eufémizmusokat szeretnénk összegyűjteni, a legfelháborítóbbakat. Mert hogy ezek valójában mind-mind hazugságok. Kicsi hazugságok, kicsi kegyes hazugságok. Melyik kegyesebb, melyik kevésbé kegyes. Mindegyik valahol, valamilyen módon, valamilyen úton a pokolba vezet. Van például ez az eufémizmus, miszerint elesett. Valaki a fronton elesett. Ezt a kifejezést használjuk, hogy elesett, holott hát tudjuk, hogy meggyilkolták. Tehát nem, a, nem az történt, hogy elesett, vagy hát mondhatjuk úgy, hogy elesett, csak hát nem kelt fel. Tehát az az, hogy az a tény, hogy elesett, az helytálló valóban elesett, de hogy itt valójában nem, a, nem az elesést akarjuk kifejezni ezzel, hanem a felnemkelést akarjuk, az ele, ennek az elesésnek a véglegességét akarjuk kifejezni ezzel, de nem azt mondjuk, hogy hát az uramat meggyilkolták a második világrában, hogy elesett a fronton. Tehát ez, ez a kifejezés, ezt azért használjuk, mert nem szeretnénk szembesülni azzal, ami történt. A nem most... szeretnénk szembesülni azzal, hogy a férjem az arra volt való, hogy a fronton, meggyilkolják. Er, er, ez lett. Ez lett vele. De az elesett az arra szolgál, hogy ezzel a gyilkossággal, ami történt, aminek az áldozata a férjem volt, ezzel ne kelljen szembesülni, ne kelljen ezt, ezt ilyen módon feltárni, ne kelljen ezt ilyen, ilyen, ilyen nyers módon megvallani, mert még a végén következményei lennének, mert még a végén esetleg egy következő nemzedék kerülni ezt a sorsot. Na hát ezért mondjuk azt, hogy elesett. Abban, hogy valaki elesik, abban van valami van valami megúszása a dolognak. Tehát, hogy így igazából ez, az, az még lehet egy ilyen hősies dolog. Most az, hogy valakit meggyilkolnak, az, az nagyon profán. Abban nincsen semmi magasztos. Az, hogy valaki elesik, elesik. És ez, ezzel, ezzel azt akarjuk kifejezni, hogy hát ő, ő, ő így ő, szóval hogy rá, és aztán meg már a Földön volt. És most ne, ne... Nagy... előtte, utána mi volt, igen, ezt nem most ne, ne firtassuk, hogy meg... a kettő között mi történt. Robi, a... kibirkolta kibirkolta meg. Esett. Ugye? Nem, nem, az, nem az feltétlenül, aki rá lőtt, hanem aki oda küldte. Uh -huh. Ugye? Vagy uh -huh. akinek... Aki azt hazudta neki, hogy a, mondjuk az amerikai határokat a közel kell megvédeni. Mondjuk. Igen. Ja. Mert ha már mész valakinek az országába és lövöldözöl, és esetleg közben téged lelőnek, akkor az már nem annyira meglepő, a pár lépéssel szer... előtte eldölt ez a, ez a sors, hát vagy ez igen, a lehetőség. Hát hogy amikor a, amikor a Donnal gyilkolnak meg, akkor az azért kevéssé a magyar határok védelméről szól. Tehát amikor a Don folyónál kezdjük el védeni a magyar határokat, én úgy érzem, hogy az egy kicsit túl van védve a magyar hat. Tehát, hogy én nem, nem feltétlenül a védekezésről szól. A, amikor a Donnál valakit lelőnek, az meggyilkolnak, az az illető, az azért hal meg, mert... Valaki azt mondta neki, tehát valójában azért hal meg, mert a magyar diplomácia az, az vissza akarta szerezni Erdélyt, vissza akarta szerezni a felvidéket, a délvidéket, Kárpátalját, és hát ennek a, ennek a dílnek a keretében oda vezényelték őt, és ő ott meghalt. Ez a, ez a helyzet. De mi erre úgy akarunk visszagondolni, hogy ez, hogy ne, le akarjuk teríteni egy ilyen nyelvi lepedővel, egy ilyen nyelvi lepel, leple, leplezzük el nyelvileg, nyelvi eszközökkel azt, ami történt, és akkor úgy hívjuk, hogy elese, Ami egy finom megfogalmazása annak, amikor valaki meghal, az az elhúnyt, ami bizonyos esetekben ha jó, jó, jó, jó, ezt használják, de ha mondjuk lezuhant egy repülőgép és 565 ember húnyt el, akkor nem gondolom helyesnek, hogy nem azt mondjuk, hogy, hogy ott égtek a repülőben és sikítoztak közben. Tehát az elhúnyt, az, a, az szerintem az az ágyban párnák köznek a a jobbik esete. Igen, de az elhúnyt az azt fejezi ki, hogy, hogy ő már alszik. Tehát hogy az elhúnyt az megint arra vonatkozik, hogy itt szó nincsen arról, hogy ő ne lenne. Hanem arról van szó, hogy ő most szendereg, vagy alszik. Valamivel elemű felébred fel. Lehet, hogy majd felébred, lehet, hogy majd nem ébred fel, még nem próbáltuk, még nem próbáltuk ébreszteni elhúnyt. Tehát most egy kicsit. Aztán majd meglátjuk, <gül> természetesen tudjuk, hogy meghalt. De most ennek a véglegességére nem akarunk kitérni ebben a diskurzusban. Most nem a kelljen vele foglalkozni, ezt mondjuk Igen. jogosnak tartom. Beszélgettünk tavaly ezekről a dolgokról, hogy a, a, a, a gyáva, Azt nem úgy mondod, hogy gyáva, meg úgy hogy hülye, hanem. Óvatos. Az óvatos az a gyávának az eufémizmusa, ugye? Tehát nem akarjuk megnevezni őt, nem, akarjuk, nem akarunk szembesülni az ő valódi tulajdonságával, hanem... Szeretnénk ennek a jó oldalát, a gyávasági oldalát látni. Hát a gyávaság jó oldala az óvatosság. Tehát tulajdonképpen nincs nincs gyáva olyan, hogy hát ő már nem gyáva, ő csak óvatos. Ez valójában csak egy eufémizmus. Aki óvatos, az gyáva. Csak az eufémizmus a gyávának az óvatos. De mondhatjuk úgy is, hogy az óvatosnak a leleplező frázisa a gyáva. Itt igazából nincsen olyan, hogy hát eddig a pontig tart a gyávaság, és innen kezdődik az óvatosság. A kettő egy és ugyanaz, csak az óvatos, az, az tudod, hogy ki, tudod, hogy ki mondja azt, hogy óvatos. Tehát, hogyha mit én a családtagom gyáva, akkor óvatosnak hívom. Aha, aha. Hogyha te családtagod gyáva, akkor gyávának hívom. Ha én vagyok gyáva, még inkább óvatosnak hívom. Ugyanez a helyzet a törtetővel, meg az ambiciózussal. Hogyha a törtetést várom el egy munkahelyen, akkor ambiciódok fogom hívni, akkor azt fogom mondani, hogy mennyire vagy ambiciózus. Hát egy nagyon ambiciózus kollega, az azt jelenti, hogy eltapos bárkit, aki az útjában áll, bárkinek kinyalja a segdét, hogyha mondjuk azon, azon az előléptetése, ezt, ezt hívjuk úgy, hogy törtető. És hogyha ezt mi jutalmazni, ezt a törtetést jutalmazni akarjuk, ha ezt a törtetést mi alkatrészként be akarjuk építeni a saját gépezetünkbe, akkor rögtön átváltozik ambícióvá. A gátlástalansággal ugyanígy van. Gátlástalan vagy, vagy extrovertált. Az extrovertált az valójában azt jelenti, hogy ráterheled a környezetedre önmagadat, ha kell, ha nem. Ez a... Ez a ez a gátlástalanságnak egy, megint csak egy eufémizmusa. És tele vagyunk ilyen eufémizmusokkal, és azt várjuk tőletek, hogy ezeket, ezeket küldjétek el nekünk. Ezúttal inkább ismerdésük. a Facebookra a Facebook posztra, ami, ami ehhez a témához kapcsolódik. Tavaly írta nekünk a témához kapcsolódóan, ne gondoljátok, hogy nem dolgozzuk fel, Komlósi Zoli azt, hogy a csúnya az, hogyha szeretnénk, hogy jól hangozzék, akkor ugye rustikus. Igaz? Ronda, de finom. De lehet különleges, vagy exotikus is, a, a, ami nem szép. Igen. Igen. De, Igen. Ö, nem is tudom, hogy talán Woody ellen hogy érdekes arca van. Érdekes, hogy ez egy arc. Uh -huh. Uh -huh. De hát ott van például a kabzsi és a takarékos. Ugye? A kettő az valójában tök ugyanaz. Tehát nincsen különbség. Tehát nem arról van szó, hogy hát, ha valaki mondjuk Két forint borra valót ad, akkor az kapzsi, de ha négyet ad, az már csak takarékos. Tehát szó nincs erről, mind a kettő kapzsi, vagy mind a kettő takarékos, attól függően, hogy az én családtagom vagy a tiád? Azt mondja Tibi, hogy mondod azt, hogyha sokat teszel, zabálsz, mint az állat, és nem szeretnéd így megfogalmazni? akkor azt mondod, hogy Gurman vagy. Úgy van, ingyenc vagyok. Gurman. Várj egyébként, van a, van, a, van a válogatós, annak az eufémizmusa a gurmé, és van a zabálós, annak az eufémizmusa a gurman. Uh -huh. Mind a kettőre van egy ilyen francia frázis, amivel ki tudom fejezni olyan szépen, olyan, hogy be tudom ágyazni ugye a kultúrába, a, a. brûlée mellé, hogy, így, hogy kicsit oda tudom rakni, hogy az a gurman az valójában azt jelenti, hogy mindent fölzabálok, amit elém raknak, és Aha, nem áll előttem semmi. A válogatós mellé hagyósztályozom be a finnyást. Van egy ismerősöm, aki a saját felesége után nem iszik pohárból. Össze... A saját felesége után? Igen. És, de, és hogy közösül bele? Igen, ez jutott eszembe rögtön, de egyiküket sem tudtam még kellő mélységgel interjú alá vonni ebben a témakörben, viszont gondolom ő ezt úgy mondja, hogy higiénikus. Igen, de kérdés, kérdés hogy, hogy lehet-e lehet -e a szex annyira higiénikus, amennyire a, az ivás egy, pohárba, egy másik pohárból, mint ami a házastársamé. Ez nagyon érdekes. Van gyerekük? Uh, igen. Na ez, ez a legérdekesebb. Hogy sikerült ezt a gyereket összehozni, úgyhogy külön pohárból isznak? Egy, egy három pohár kellett hozzá, azt hiszem. Ez az önkényes mérvadó Puzsér Robertel és Horváth Oszkárral itt a 90.9 Jazzin ezen a héten a Mum Park Bevásárló Központból. Uh, Eufénuszmusokról beszélünk, azt írja nekünk uh, Szabó Éva. Figyeljetek már, ha aki nem ül fel a motorra, az gyáva, aki meg felül, az felelőtlen, akkor mi az, amit tenni kéne? Ugye? A gyávának is az a szép megfogalmazása, uh, vagyis a, a hogy óvatos, és hogyha valaki motorra ül, Uh, yeah. Ha nem ül fel, akkor rovatos, de a Ha nem, meg felül, Ha megfelül, akkor felelőtt lenne most nem, akkor a, felül, Ha felül, akkor bátor, vagy vakmerő. A, érted, a, az eu, a, a vakmerőnek az eufémizmusa a bátor. A, a gyávának az eufémizmusa az óvatos. Na jó, de a, figyelj, a motornak van állapot, tehát van tehát mindenki, hogy csinál, de, de nem érted, hogy bármit csinálsz a létezésben, arra fog vonatkozni egy jelző, tehát, és ha van annak rajta mindig, a szapka, annak ha mindig lesz eufémizmusa, persze. Hát ha. pont ez a lényeg az egésznek. Egyet, ha tehát, van hogyha... rajta a csapka, akkor biztos kopaszodsz, ha nincs rajtat csapka, akkor meg fogsz fázni. Nem. Ha, van, ha van rajta csapka, akkor... Akkor te piperkőc vagy, ha, ha nincs rajtad sapka, akkor meg, akkor meg, meg, meg, meg, meg, meg é, Igénytelen csó, Igénytelen csóró, csóró. Alávalósítás. Tehát ez, ez a helyzet. Tehát ez, nincs, nincs, olyan, nincs olyan jelző, aminek ne létezne útfémizmusa. És erre azt mondod, hogy hagyom, hogy szellőzzön a hajam. Ugyanezt mondod akkor, amikor mondjuk egy öltönyhöz egy mezitlábas sandált veszel fel, nem? Nem fogom, nem fogom miattatok ö, börtönbe zárni a lábfejemet. <gül> Rettenetes. Azt mondja a Galambádám, emelkedett a hangulat, ami nyilvánvalóan azt jelenti, hogy mindenki totál részeg. jó, de érdekes, hogy emelkedett a. mindenki le magát, értjük, le akkor felemelkedik szamagát, a hangulat. A hangulat felemet, de hogy emelkedik a hangulat, nem a hangulat emelkedik, te süppetsz le. Érted? Hát te hozzád képest, a hangulat az pont ott van, ahol volt, csak te hozzád képest, az most már fönt van, de nem a hangulat se, nem került a hangulat. Nem a hangulat az emelkedett, te vagy az ereszkedett. Ennek, a, ennek az eufémizmus szótárnak a legapróbb betűkkel teleírt oldala biztos, hogy az alkoholizmusnál található, hiszen amikor apa be van rúgva, akkor apa fáradt, akkor apának rossz kedve van, igaz? Anyuka, én csak mindig szomjas vagyok. Hát a szomjas. Ezek a legnyomasztóbb ö, ilyen alkezdumák, ez a szomja. Tehát egy eleve a szomjúsággal kapcsolatba hozni az, az alkoholizmust, aminek hát nincsen semmi köze a kettőnek egymáshoz. Értjük, hogyha, nem, tehát, hogyha ö, tampont kell felitatni vodkával és a végbélbe bedugni, akkor a szomjúság az már is to, tova, tova tűnt, mintha sosem lettem volna szomjas. Ö, akkor járjuk végig az életet, hogy hogyan lehet a legjobban megvalósítani. Ö, nyilván egy ideig ö, két munkahely között leszel. Ugye? Ez, ez a, a munkanélkülinek az eufémizmusa. Még akkor is így fogalmazzuk meg, ha legalább egyszer dolgozni kellett volna ahhoz, hogy két munkahely közé kerül. De most már! A, a hivatalos EU, az eufémizmus, tehát ma már nem munkanélkülinek hívjuk a munkanélkülit, Kereső. Hanem, hanem mert kitalálták a munkaügyi központban, hogy így sose lesz munkája, hogyha meg, úgy hívjuk, hogy munkanélküli, hát így nem talál, úgy kell hívni, hogy álláskereső. Uh -huh. Hát ez így egész hát, más, de, de hát másik, oldaláról, másik oldaláról közelítjük meg a kérdést, tehát nem arról van szó, hogy ő neki nincs munkája, persze nyilván nincs munkája, de ezt úgy fejezzük ki, hogy keresi. Tudod, hogy mi a, mi a, a, a, a, a harmadik világnak az eufémizmusa, Fejlődő országok. Ah. És mennyit tudnak de, még fejlődni? Mert nem hát arra van, fejlődni. Az, hogy van hova fejlődniük, és ebből ez alapján nevezzük őket ja. fejlődő országoknak, éppen hogy ezek azok az országok, amelyek nem fejlődnek. Tehát a, ez az elképesztő az eufemizmusokban, hogy a hazugságot emelik a nyelvi közlésnek és a nyelvi legitimitásnak a szintjére. Tehát kvázi az egy elfogadott mondás, hogy fejlődő ország arra az országra, amelyik nem fejlődik. Én el tudom képzelni, hogy előkerül egy hülye, aki számon kéri, hogy Magyarország miért nem fejlődő. <gül> és örüljünk, az hogy az nem vagyunk fejlődő ország. Most... Mert az azt jelenti, hogy fejlettek vagyunk. Érted? A fejletlent nevezzük fejlődőnek. Mert nem azt, neve, nem, nem azt nevezzük meg ami, hanem azt nevezzük meg, Ö, amilyen Ami a lehetőségei vannak. Hát igen, hát lássuk a lehetőséget, hogy ő, ő neki van hova fejlődnie. Persze nem teszi, de mi ezzel a jó indulat találunk hozzá. Ez a nyelvi PC egyébként. Igen. Hogy mi fejlődőnek hívjuk a fejletlent. Egyébként az, hogy, az, hogy álláskereső a munkanélküli helyett. Értem, hogy a nélkülit keresőre kerestük, de a munka és az állás között is különbség van. Ne állást találjon, hanem munkát. Tehát csináljon valamit, ne üljön valahol pénzért. Vagy Ez a kettő között a különbség. Ö, a következő ö, lépés viszont az ön megvalósításban Szvevárosila szerint az életművész. Életművész. Aha. Tehát az azt jelenti, hogy aki, aki csalja az életet. Tehát, hogy aki ahelyett, hogy élne, ahelyett így lopja a napot. Nem csinálja meg, mégis ugyanúgy szerintem, megtörténik vele. Szerintem a naplopónak az eufémizmusa az életművészet. Természetesen. <gül> Valójában arról van szó, hogy lopja a napot. Az pontosan kifejezi, hogy ő mit csinál. Arról van szó, hogy herdálja az életet. És akkor ezt elnevezzük művészetnek. Tehát, hogy az életnek, az életnek a legmagasabb foka az az, amikor mi azt mi azt, mi azt megműveljük ugye az életet, mivel műveljük meg, playstationozéssel, ivással, füvezéssel, meg mindenféle nőknek a hajkurászásával, ez a, ez a művészete az életet. Ennek ugye? egy része azért nem tűnt ö, herdálásnak, így ahogy elmondtad. Melyik része? <sítható> Melyik része tűnt herdálásnak? A... Egyik sem. Na most ugye ezek az emberek végezték az életiskolájában. Ugye? Az életiskoláját a, végeztem. Tudod, az, az, az, az, az, mit jelent, hogy én az életiskoláját végeztem? Hogy egyiket se. Hogy semmit. Hogy soha, nem, hogy soha nem végeztem el semeiket. És ez a fantasztikus, hogy az életiskolája, mintha lenne ilyen. Tehát valójában az, az, azt az iskolát, amit nem végeztem, annak is adtunk egy nevet. Ez az életiskolája. És úgy csinálnak, mintha az, aki mondjuk elvége, elvégezte az eltén a jogi kart, vagy mondjuk elvégezte a sotén az orvosit, az nem végezte volna el az életiskoláját. De még volt az az az életiskoláját mindenki elvégezte de van, aki még azon fölül a sotét is elvégezte. Ér Érted? Minél olyan... később kell beiratkozzál az életiskolájába, annál inkább lehetsz rá büszke. Nem volt, nem volt még olyan, aki az életiskoláját ne végezte volna el. Tehát, de mégis mindig csak az hivatkozik rá, akinek egyéb diplomái nincsenek. Igen, hát aki azt tudja előrántani mondjuk 38 évesen, hogy ugyan harmadik általánosban még én is kitűnő voltam, és mit kellett akkor csinálni? cicát rajzolni napocskával, meg úgy olvasni, hogy az új adat így viszad a papíron, hogy hol tartasz. Nem? És, és akkor ebből kitűnő voltam. És ott vége. Tehát valakinek sajnos a szembesülése azzal, hogy nem ugyanaddig fog gurulni az élet teke pályáján, Az bizony igen hamar ö, szembe jön vele tényként. Azt írja, azt írja kis Robert Adrián, hogy az életiskolájábanra és a harmadikban kitűnő voltamra, még El Bandi is rákontráz a négy touchdownjával. Persze, hogy azt is középiskolában szerezte. Na. Ugye? Nem bírom a a Tesi 5 és a, a, a Szorgalom 4-es, amit még 60 éves korodban is felemlegetsz. Én nem Tehát... tudom, én nekem ez az elbandi ez mindig az, az, az igazság, hogy soha nem tudtam így beleélni magam, mert vannak ezek a rettenetes kiállások, tudod, amikor így tapsoltatják a közönséget, és akkor így lemerevednek a színészek állítólag. Mielőtt a közönség előtt, előtt, előtt vették föl. Na jó, de hát ez kinyírta a spontaneitást. Tehát, hogy abban a pillanatban, amikor valamelyik mond valami poént, a közönség elkezd tapsolni, meg viháncolni, és akkor így lemerevedik a helyzet. Ért? Tev, tehát kiesel teljesen Színház, a... Színház, Robi? Ne, ne, ne, ne, ne. Színházban se történik ilyen. Tehát ilyen színházban sincs. Szóval, hogy Nagyon ő... igényes vagy. Ja, nem <gül> ha már az eufémizmusoknál vagyunk, én ott csúsznék be a, a, a, a golpaszra, hogy kalandozások kora. Ugye ez az a kifejezés, amelyben a, a mi nemzetünk csinálta azt, hogy elment máshova, lenyilaszta, felgyújtotta az ott lévőket, aki már aki aki már jól megmelegedett a felgyújtott ház tűzében, azt esetleg megerőszakos de csak óvatosan, hogy neki is jó legyen. Tehát e ezek azok a gyilkosságok és, és uh, fosztogatások, amelyeket mi követtünk Aha. el, és ezekre alkottuk a kalandozások De mi a kaland, Robi? Kifejezés. Izgalom, változatosság. Hát nem izgulnál, hogy aki bejön az ajtón, az bárdott vág az arcodba, vagy, vagy pedig... Vagy buzogányt. Alá, alá, hát, vagy buzogányt a közé. Ja, tehát ne, nem, hát ez, ez ez kalandos. Ez biztos, hogy kalandos. Milyen? Csak tudod, kinek kalandos. Sokáig meséled, majd, majd ha nem, élsz. élsz kinek kalandos, aki elköveti. Annak kalandos. Imádtuk. Aki, aki elkövetik, az, az, az ezt nem kalandként éli meg, hanem azt úgy éli meg, mint csapást. Tehát arról van szó, hogy mi oda csaptunk, és ezt úgy hívtuk, hogy kalandozás, hiszen nekünk ez egy kaland. A gyújtogatás, fosztogatás, a, a gyilkolás, az erőszakolás sosem volt még ilyen kalandos, mint amikor mi megszálljuk mondjuk mondjuk a, a mondjuk Svájcot bizonyos kalandozások például Svájc ellen zajlottak az Ö, akkori Svájc ellen hasonló a háborús eufémizmus 12. Piusz pápa részéről aki 43-ban Galambádántól kaptuk ezt, a, ezt az idézetet a következőt mondta anyák és gyermekek, akiket a háború megfosztott az életükhöz szükséges fénytől az életükhöz szükséges fénytől A hát, sötétben kell meghalva, nem a fénytől, halva maradni de nem a fénytől hanem az élettől. Tehát nem a fény... Hogy jön ide a fény? Ez nagyon kemény. Hogy ide a fény? És nem a háború fosztotta meg őket. Nem a, nem a háború... Arról van szó, hogy meggyilkolták őket. Lemészárolták őket. <gül> különböző csapatok. Különböző parancsokra. A fénytől. A fénytől persze, meg életiskolája persze, meg kalandozások persze. Ez az önkényes mérvadó Pusér Robertel és Horvátozkárral itt a 90.9 Jazzin ezen a héten a Mumpark Park bevásárlóközpontból. Keresztok, kedves rányok, kedves fiúk! Remélem, mindenki nagyon jó hangulatban van a televízió képernyő előtt, hiszen tegnap megkaptátok az ajándékot. Gondolom, mindenki játszik, nagyon boldog. Ezt azért kérdezem, mert itt is nagyon jó a hangulat a stúdióban. Remélem, még jobb lesz, hiszen a helyszínen is lehet majd kérni. Itt is teljesítünk kívánságokat. Persze, tudjátok, a legjobban tapsoló kérhet. Ezért kérek egy nagy tapsot, egy korácsonyi tapsot! Remek! Itt is nagyon jó hangulat ebben a stúdióban. Tibi bácsit hallottuk, aki az én gyerekkoromat végig kísérte ezzel a televízió műsorral. Ja. É, és még azt sem tudom mondani, hogy nem vártam, hogy megnézhessem, uh -huh. mert legalább nekünk szólt volna. Uh -huh. Ha nem lenne egy... Ha egy, kretének egy, lettünk volna. Igen, ha, ha nem lenne egy, egy, egy, egy kész átverés. És egy elképesztő műsor kínálat. Majd fogjuk hallani, hogy milyen étlapról választhattuk ki a megfelelő bejátszásokat. Az, az a legelképesztőbb, hogy ez a Tibi volna. bácsi mennyire debil volt. Tehát, hogy mennyire elképesztően debil volt, és sosem lehetett eldönteni, hogy játsza a hülyét, vagy tényleg az. Ő, ő Tehát, egy bohóz, hogy... ez az én szememben. Azért boholc, mert egy olyan mosolyal jön be mindig a, a, a televízió képernyőjére, amely nem indokolt, mert még nem történt semmi, hanem ez egy ilyen aerobik vigyor, mert nehéz neki ott jól érezni a magát egyébként elég, szerintem eléggé hát nem a nem a, nem a legjobb, nem a legnemesebb feladat a gyerekeknek műsort készíteni, amennyiben te nem óvodapedagógus vagy. Igen, de a Tibi bácsi erre legalább tökéletesen alkalmatlan volt. Tehát a, a, a Tibi bácsi az érződött, hogy, hogy ő, ő, ő, ő, ő tényleg nagyon-nagyon szeretné lelkesedéssel kompenzálni az alkalmatlanságát. És ő, ő, ő tényleg itt és most eh, halálosan eldobja a pöttyös labdát. Mert addig is, hogy mondjam, tehát így, így történik a műsor helyette. Tehát hogy valahogy, valahogy mindig, eh, mindig azt érezte az ember, hogy ez, ez, a, ez a Tibi bácsi, ez, ez, egy, ez egy kisgyerek, Akit, akit ö, ért valami, valami, valami vegyi sugárzást, tudod, mint ami a pókember. És lett belőle egy ilyen hatalmas, egy ilyen óriás csecsemő. Tehát, egy, de nem ez az élményed vele kapcsolatban? E, egy egy kisgyereket, kis egy, kis egy, egy, egy, egy nukleáris fertőzés, vagy mit tudom én, valami, valami pókcsipés, vagy micsoda. Egy És testi. Lett, lett, lett belőle egy egy felnőtt jegyeket mutató Ilyen csecsemű, de igazából egy, egy, még csak nem is egy, egy tínédzser, hanem azt kell, hogy mondjam, hogy egy gyerek. Egy nyolc éves gyerek egy felnőtt férfi testében. Ez a legijesztőbb a tibi bácsiban rájöttem. Nekem az a véleményem, hogy az a benyomásom, mint amikor rájtesz a lábadra egy ilyen versenyzongorát vagy, vagy egy plazmatévét, és nagyon fáj, de sokan néznek közben. Ezért úgy csinálsz, hogy. <hé> kicsit, egy kicsit erröhöd magad, hogy hát azért nem fáj. Ha nem tudom, nem fáj. És a másik benyomásom, az pedig, az pedig ezzel, a, ezzel a kényszerű vigyorgással, ez tényleg ez az aerobik világa, ahol az egykezes az közben nyomod, a harmadik benyomásom pedig erre a vigyorra az, amikor, nem tudom, ismeritek-e azt a kisgyerek megnyugtatási lehetőség ablakot. Ezt én így hívom, ez akkor történik, amikor a kisgyerek, a három éves gyerek úgy arcra esik a két, két lépcsőfokban, hogy csak úgy tocsan. És akkor van öt másodperced arra, hogy eltereld a figyelmét arról, hogy ő most orra esett. Ha sikerül, nem lesz sírás. Ha nem sikerül, általában, akkor lesz sírás. És ebben az öt, öt másodpercben kell... Jaj, mi van? Nézd, milyen szép zsiráf! Tudod, így rámész a gyerekre, hát ha megúszod a rinyálást. Tehát kitört négy fogat. Nem... Na és a Tibi bácsinak ez a megközelítése ezzel a mosolya, ez, ez az öt másodperc, másfél órán keresztül. Jó, csak ebbe az öt másodpercben benne tartott minket évtizedeken keresztül. Tehát, hogy ebből az öt másodpercből akarunk kiszabadulni azóta is, és nem sikerült. Tehát nézzük az étlapot. MC Hammer, Michael Bolton, Natalie Cole. Huldus és királyfi, Prince, Jason Donovan, mentőcsapatok enguruk földjén Pino Turner, Gondos Bocsok, YouTube, Scorpions, Metallica, Michael Jackson, Genesis, Roxette, mentőcsapat a enguruk Michael Jackson, mentőcsapat a enguruk földjé! Michael Jackson, Scorpions! Mit keres, mit keres ugyanazon a listán Michael Jackson és a, és a gondos bocsok kettő? Mi az, hogy mentő csapat a kenguruk földjén? Értem, hogy ezek televíziós bejátszások, de amikor ezt az étlapot így kell, ha étlapnak hívják, ha, bemegyek egy, ha bemegyek, bemegyek egy étterembe, és azt mondom, hogy megnéztem az étlapot, köszönöm, akkor szeretnék kérni egy levest, és akkor azt mondja, hogy ja, hát az csak képen van meg valójában a 15 dolog közül az étlapról, csak egyet lehet kérni, mert az van itt, az pedig a, hát a krumpli leves, alig ha nem. Nem, nem, nem, mit keresett Michael Jackson? Mi ez a scorpi lista? Scorpions, és mellette a gondosbocsok, meg, meg a... Mi, mi van a kenguruk földjén? Mentőcsapat. Mentőcsapat a kenguruk földjén. Mi ez a lista? Mit összesít? M melyik az a lista, amin a gondos gondosbocsok kettő megelőzi Michael jackson -t. Igen. Mi? Mi? Mit Bát, összesít? Robi, ha ha a szívedben nézel, és jó ember vagy, és, és van lelkiismeret, akkor, akkor bármilyen lista. Jobb. Mert Michael Jackson egy szemét, míg a gondos gondosbocsok az, is, az isteni fényben pompázó ö, művészeti alkotás. De az az igazság, hogy a, a, a, a, ebben, ebben, ami most itt elhangzott, ez a kisbejátszó, ebben a dévény Tibi bácsi teljes életműve összegződik. Tehát ennyire volt, ennyi értelme volt Dévényi Tibi Bácsi 35 éves tévés munkásságának, amit itt most hallottatok, ennyi értelme volt egyáltalán megrendezni ezt a Dévényi Tibi bácsiságot. ennyi, ennyi mint amit itt hallottatok, ennyi érvénye volt, Ennyit akart elmondani a világról és ennyit sikerült elmondani a világról. A Dévényi Tibi Bácsi az, aki minden helyzetben ítétlen. Az élete minden pillanatában idétlen. És azért idétlen, mert, mert érzi, belül van egy szorongás, érzi, hogy ő nem való ide. Nem való ebbe a szerepbe. Nem lett volna szabad ezt csinálnia. Mert ő egy lemezlovas, nem Valami, pedig egy televíziós igen. műsorvezető Lehet, hogy már lehet, jó eséllyel már az sem lett volna Erre szabad az esélyt, mert de, azt még nem hallottam. De, de... Az az igazság, hogy, hogy a Tibi nem lenne szabad -e, és mégis csinálja, és ebből fakad egy feszültség, ami Tibácsit feszíti belülről. És a Tibi bácsi ezt idétlenséggel kompenzálja. Tehát, hogy ő... Azért idétlenkedik, mert amíg idétlenkedik, addig is van felmentés felmentése arra, amit éppen csinál. Ez az egész idétlenség. Ez a rendőrzenekar. Azért idétlenkedik, hogy elérvénytelenítse azt a helyzetet, amelyben ő alkalmatlan. Hogyha ő jól idétlenkedik, vagy nagyon idétlenül idétlenkedik, akkor ez az egész itt egy ilyen nagyon-nagyon érvénytelen helyzet, amelyben talán nem is lehet alkalmatlan film. Mondom, bácsi. hogy ez az az öt másodperc ablak, amíg lehetőséged van elterelni a figyelmet és ő ezt az öt másodpercet ismétli, 35 éven keresztül. Az volt a kívánságom, hogy az egyik kedvenc énekesemmel, de miért ferenc megnézhessem a cirkuszt hátulról, és hogy hogyan készülnek az artisták. Ez volt csak a kérésed, és még valami pluszt is kértél a levél végén. Igen, hogy köszönthessem a fővárosi nagy a századik évfordulóját. Születésnapján. Hát... Demián Ferenc örömmel vállalt, hogy teljesít a kívánságot. Nem akármilyen kalaúzzal. Szeretettel köszöntöm a két kalaúzt, Puszit és Ernestot, a híres bohócokat. Hát, kedves puszi, kedves Ernesto, vigyétek végig Ferit és Endrét. Mutassátok be, hogyan készülnek az artisták a műsorra. Teljesen induljatok. PAHÓCOK! nagyon szeretem a pohócokat! Tibi bácsi végre elemében érzi magát, mintha csak a családtagjai között lenne. Igazából, hát elhívta el a... a kollégákat. Ez az a világ, amiben Tibi bácsi otthonosan mozog, ahol orra esünk a hatszámmal nagyobb cipőben, ahol, ahol a, a másikat leöntjük vízzel és kiröhögjük, ez, a, ez, az, ez az érvénytelen és kultúra nélküli mulattatás, ez Tibi bácsi természetes közege. Mi az a, mi az a reális ö, elképzelés, hogy ott ül, otthon ülsz a nappaliban, és szeretnél kívánni egyet a három kívánságtól, mert nagyon szeretnél mondjuk találkozni, de Mikhail Sumaker. De milyen Tehát érdekes, most mondok, hogy ezek figyelj. a gyerekek mindig azokkal akartak találkozni, akik éppen éf, aktuálisan éf voltak. Magyarországon voltak. Ja, Tehát, akár. hogy a kívánságok mindig igazodtak az adott sztár turnéra. Na jó, de hogy akar? Sosem kívánom. kívántak olyat, aki, aki nincs itt. Szeretnék találkozni Mikhail Sumakerrel, de közben szeretnék egy artistával kézenfogva átlendülni egy ilyen meggyújtott karikán, úgy, hogy a végén Darnyi Tamás medencéjében landoljak. Ja, hát, rá, ha ez a kívánságod, a... akkor el hoztuk neked. Itt ja, van ja, Miha első, a az... Tamás és egy lángolókarika. Tehát bűzlött az egész műsor attól, hogy ezeket a kívánságokat valójában a Tibi bácsiék találják ki. Sőt, nem is Tibi, a Tibi bácsinál, sokkal magasabb ö, osztályokon elvtársak találják ki. Arról van szó, hogy itt van Magyarországon David Hasselhoff. Ezen kívül itt van Magyarországon egy konzervipari termék, amit nem tudunk eladni, és földült belőle rengeteg hát a hülye gyerek azt fogja kívánni, találták ki ezt nagyon okosan az illetékes elvtársak, hogy ebből a konzervből, amiből földgyűlt nekünk 35-ra és nem tudjuk eladni, ebből a konzervből kívánja a gyerek megetetni David Hasselhoffot. Érted? És, és David Ez lesz a tökéletes ki, ki, kívánság, kell. mert David Hasselhoffot eladjuk a népnek, mint egy sztárt. És eladjuk mindjárt Tibi bácsit, mint aki a kívánságokat teljesíti. Eladjuk a magyar televíziót, mint a helyet, ahol a kívánságok teljesülnek, és eladjuk azt a terméket, amit nem tudtunk más módon eladni, azzal, hogy David Hasselhoffot megzabáltatjuk belőle. Így mindenki nyer. Már csak egy hülye gyereket kell találnunk hozzá, akinek odaadjuk ezt, legépeljük, és odaadjuk, és ő ezt be fogja magolni. Ő ezt be fogja tanulni, és szó szerint föl fogja mondani nekünk, mint a saját kívánságát. És utána mi nagyvonalúan teljesítjük, mert hát mi a kívánságokért vagyunk. És amikor ez teljesül, akkor a magyar ember majd annyira hülye lesz, hogy elhiszi, hogy a csodálatos David Hasselhoff, a csodálatos sztár itt van velünk, és ezt eszi, hát nekem is kell ebből. Hát vegyünk mindjárt belőleket Ráadásul imádja a paradicsomos húsgombóc konzervet a Tessé. David Hasselhoff, sőt, talán ő kérte. Azért, azért őt se kell félteni, hogy előbb veszi föl az alsogatjáját, meg a BKV vérletét, mint a számlatömbjét. Ugye? A David Hasselhoff a következő lépés az evolúcióban Michael Medzen fölött még. Michael Mezen az, aki körülbelül 75 filmben játszik, de soha nincs egy fidérje se, mert mindent elkártyázott. Hasselhoff, Elissa, mindenki más meg elherdálja. Fidérs. De az a csodálatos, hogy a Fedőneve Donny Brasco című filmben uh -huh. az Al Pacino, aki mindig gangster főnököt játszik, ő egy csicskát játszik. És a Michael medzen, aki mindig csicskát játszik, ő a gangster főnök, És szerepet cserélnek, és a Michael medzen kiválóan hozza a gangster főnököt. Jó színész. Nagyon jó színész. Péra ember. Igen, és, a, és a, az Al Pacino meg mind, mindig tökéletesen hozza a kis csicska, kis gangstert. Az önkényes mérvadóban a momban ülünk Robival, és a három kívánságról kezdtünk beszélni uh, óra előtt. És Dave tibi bácsiról, hogy én is ott voltam a nézők között, és én is néztem ezt a műsort, de egyszerűen nem tudok jól visszaemlékezni, mert úgy érzem, hogy a Tibi bácsinak a 30 éve az ugyanannak az öt másodpercnek a megismétlése, amikor az elesett gyerekhez megpróbálsz odaszaladni, hogy felejts el, hogy sírni kezd. Ugyanakkor azt írja nekünk buj. -ből. De az a kétségbeesés van benne, hogy most, most bármit megpróbálok, biztosan sikerül, vagy majd nem, csak, majd vagy meglátsz. Vagy lesz legyen. valahogy. Tehát, hogy leginkább ezt ére, érezzük, és az, az igazság, hogy vajon hogy mit ér, mit ér a hallgatottsága egy olyan, mű, vagy egy nézettsége egy olyan műsornak, Hoppá, micsoda, ki ez. Az a tény, hogy te nézted. Egy olyan műsort, ami ne, egyetlen csatorna volt, könyörgöm, mit jelent az, hogy nézted? Semmit nem jelent. Semmit. Semmi nem következik belőle. Ha egyetlen egy műsor van, akkor te nem a műsort nézed, hanem a tévét. Tehát, hogyha ha, ha már van két csatorna, akkor az már valamiféle verseny. Ott már elmond valamit a műsor minőségéről az, hogy azt nézted, vagy nem azt nézted. De ha csak egyetlen műsor van, akkor az... Hogy te nézed vagy nem nézed, az nem a műsor minőségéről árulkodik, legfeljebb arról, hogy te szeretsz tévézni vagy nem szeretsz tévézni. Ha a tévézés egyedül Dévénitíb bácsit jelenti, márpedig akkor Dévénitíb Jácsinak nem volt alternatívája, legfeljebb az, hogy kikapcsoltad a tévét. Ez volt a másik csatorna, ahová át lehetett tévézni. Ilyen módon nem jelent semmit az, hogy te néztél. Én is néztem, természetesen mindannyian néztük, hiszen az volt a tévében. Nem volt alternatívája, tehát ez egy, egyáltalán nem jelent semmit. Dívényi TV bácsi, mindannyiunknak a mumusa volt. Tehát mindegyikünknek a zsákos embere volt, aki eljött értünk egyenként, igen. Egy dolog biztos nekem eszembe sem jutott, hogy írjunk egy levelet. Tehát ha, ha én valaha kívánni szeretnék valamit, akkor gondosan kiválasztom azt az egy dolgot, és azt fogom kérni. Nem azt, hogy had egyek közgombócot, és közben legyek a Duna közepén, és még Sirilla György is legyen ott. Ja egy, dolg, egy dolgot kérek. A küsszöb alatt, de soha nem, soha nem éreztem a készletést, hogy, hogy írjunk -e ebbe a műsorba, mert nem akartam ott állni az a kisfiú, nem akartam lenni, akit ö, két vágás között megkérnek, hogy ne haragudószik, nem ezt beszéltük meg, legyen benne a, a Globus Paradicsomos káposzta is, ne csak a David Hasselhoff bácsi. Na jó, de, de ugyan, hogy gondolták ezek azt, hogy bárki ember fia elhiszi, hogy létezik olyan gyerek, aki 8 éves korában a, az élete vágya az az, hogy a Sirilla Györgyöt a jégben zajló Dunában gőzgombocsal megetesse? Ez miféle kívánság? Kivágyik ilyesmire? Miféle vágy ez? Tehát nem az volt a vágya, hogy mondjuk a Schumacher mellett benne üljön a Forma 1-es autóban. Nem, hanem hogy Schumacherrel együtt valamilyen... Terméket, ami, ami felgyűlt a raktáron, azt így fogyasszák. Megpróbálták 1991-ben a, 1991 a termék elhelyezés műfaját ö, megteremteni az országban. Na, de az... gyerekek, gyerekekkel, tehát hmm. gyerekek, gyerekek szájába adták a reklámszövegeket, meg az, azt, amit így kitaláltak nekik, hogy hazugdaszt, tehát felhasználni egy gyereket és azt mondani, hogy azt fogod hazudni, hogy a te életed vágya az, Jó, hogy ezzel a délit Hasselhoffal itt te, de, de, de tudjuk, hogy így történt. Tudjuk, hogy így történt. Ne játsszuk a hülye. El tudom képzelni, hogy így történt. Ezzel a délit Hasselhoffal te paradicsomos ö, ö, húsgombóc konzervet akarsz enni. Érted, hogy ezt akarod? Érted, hogy ez a vágyad? Föl, na akkor most Van nál. itt másik szeplősdagat kisgyerek, hogyha de neked ez nem tetszik. Ja, ja, ja, bármikor Ferike. találunk helyetted. Csak és akkor nem te leszel fokban. a tévében, és akkor nem a te, nem a te három kívánságot fog teljesülni. De hát itt se az én három kívánság Befogod a pofádat, hülye gyerek. Paradicsomos káposztát fog zabálni David Hasselhoffal. Érted? Hát ezt, ezt én körülbelül így képzelem. Van még egy érdekes dolog, hogy, hogy meleg Márkot, azaz, Lakatos Márkot, az a holdra kellett volna vetíteni, hogy gyere Márk, dolgod van Ö, ugyanis, és ezt nagyon röviden szeretném lezárni, mert ez már té ennek tényleg nincsen sportértéke. De a Tibi bácsi mindig olyan szerkokban volt, amit én, én nem voltam hajlandó felvenni. Ezek a szúros pulóverek, amiket amikor ráthúz az anyukád, akkor, akkor, akkor tönkre teszi a hajadat, mintha mindig egy évnyitóra ment volna. Volt olyan, amikor beöltözött, beöltözött, amikor az Elektor kalandort vezette, és Igen. szervusztok, Elektor kalandorok, uh -huh. és, akkor, és akkor beöltözött ennek a Nintendos figurának, úristen, hogy hívják azt a... Mario? Igen, Mario, Super mario öltözött Tibi bácsi, és fölvett ilyen piros, ilyen Nintendos sapkát, és ilyen, ilyen valami, valami rémes. Fijatelos valami volt. rémületes volt. Bohóc volt, nyomorult, Falsang polyáca volt. volt, és azt éreztem, azt a szégyent, már kisgyerekként meggyökeresztette a lelkemben ezt a szégyent, hogy felnőtt emberek helyett kell nekem szégyenkeznem gyerekként, és nincs másik csatorna. Azt írja Burgmeister Balázs mindannak ellenére, amit eddig elmondtunk, hogy lehetőt pocskondiázni, de ne felejtsétek, hogy sokan ezáltal jutottak el külföldre, láttak világot, én is így jutottam ki gyerekként az usa és közben nem fogdostak, nem dugtak meg. Panaszkodik Balázs. De, de most arról van szó, hogy te így kijutottál Amerikába, és ott teljesült a Tibi kívánsága, de ennek a révén téged kivittek Amerikába? Nem, nem, nem. nem, nem. A miadongból és ez még, ennek még örüljünk de még De hol fizettél te akkor adót el? Bonanzapólóban fetrenktél valahol. Soha életemben nem vettem fel bonanza pólót. Na, most fogsz. Anyám, mi, ez mi, ez anyám ez még fizettek adót, és azt is az én számtól vették el azt a falatot, hogy ez a gyerekhez utazgathasson Amerikába. Tibi bácsi, Tibi bácsi segítségével teljesüljenek Tibi bácsi, meg Acél Gyuri bácsi kívánsága. Attól még, hogy nekünk erre nem volt igényünk, azok a gyerekek ott ültek a, a, a közönségben, és nem hiszem, hogy olyan nehezen fogdosták őket össze, mint mondjuk 15 évvel később egy ilyen balásókedvér. kedvéért. Nézd, azt gondolom, hogy gyerekekre hivatkozva termékeket elhelyezni a médiában, gyermekek kívánságának hazudni a reklámozott termékeknek a promócióját, ez alantas meló, és talán mással el se tudták volna végeztetni, de hogy is nem, nyilván el tudták volna, de Tibi bácsi erre ideális volt. Rikésli, Donald Ronald Pacsa Altóversenyről egy jó bejátszás és találkozás Gáspárs Tamás virkózóval Slágalista vezető Bross a ráma! Linda Rostan Kátrón kalandjai Indiana Jones és az utolsó keresztes ljavadó. Ennya Karate Kobra Kron vagy a számítógépek lázadása Sidney Young Blood Vizipóka csodapó Vizipóka csodapó Bulldozernek hívnak Krokotil Dendi második rész a Yedl visszatér. Stan és pana nagy nevettető. Kutyám Jerry Lee. Siakrobatták! robották. Piedon Afrikában. Paul McCartney. Nagy zürkis Kínában. Jason Donovan. A rózsaszín Pardo. Prince. Hoppey. Kismaszat. Michael Jackson. Ugyan miféle értéke van ennek az ovációnak, amit itt a gyerekek elkövetnek minden egyes nél nagyon elhangzása lelkezde, után. De nagyon rövid. de bármi, De azt vágott, hogy bármi elhangozhat. Tehát ott bármi elhangozhat. Tehát, hogy ő azt mondja, hogy paradicsomos húsgombóc konzerv a Globus ajánlásával arra is jön az ováció, meg a taps. Igazából semmi jelentése, semmi értéke. Ha gondos bocsok kettő, akkor is taps és ováció. Ha singly Young, Young akkor arra is jön az ováció. Ha azt mondja, akkor is. Ha azt mondja, hogy Dónál kacsa. Dónál kacsa. Arra is jön az Tehát igazából teljesen mindegy. Tehát ennek itt már semmi értéke nincs. Ez már itt a, a tényleg a, a, a Monty Python világa. Tehát bármi hülyeség elhangozhat, és mindenhez jó képet vág a gyerekekből álló tömeg. Tehát hogy itt arról van szó, hogy a gyerekeknek megvan mondva, hogy a, itt ez a debil bácsi bármit mond hangosan, te üvölcs, és... És tapsolj, és lelkesedj! A Mitch Hedberg nevű stand-up előadó az egyik CD-jének az elején elmondja a közönségnek, hogy most CD-felvétel készül, úgyhogy majd úgy tapsoljanak, meg minden ennél többet nem is akar nekik elmondani, hiszen egyedül ők nem akarják majd megvenni, mert már hallották, és hozzá teszi, hogy ha nem viselkednek rendesen, akkor a nevetéseiket olyan helyre fogja bevágni, direkt, ami nem is vicces, és majd mindenki jól hülyének nézi őket, úgyhogy csak viselkedjenek. Na és hát ez történt ezeknek a gyerekeknek az ügybrívásában. Valgásával, mert nekik szemmel vagy füllel hallhatóan ugyanolyan fontos a gondosbocsok kettő, mint Michael Jackson. Ez rémületes, ez a, ez a mértékű alkalmatlanság, amiről itt tanúságot kaptunk. Tehát ez, a, a Tibi bácsi nem tudta kimondani azt, ami az orra előtt a papírra le volt írva. Nem tudta kimondani azt, hogy Prince, hanem azt mondta, hogy Prince. Nem tudta, mint princ Gábor. Nem, nem tudta kimondani, mit Scorpion. Scorpion, de, de, de hány, úristen, de hány? hány tehát, de ez, nem, ez nem egy. A... A... Vizipók, mondja, a vízipók vízi, a csodapók. Azt mondja, hogy, hogy trón, ahogy a számítógép pek lázadása. <tos> tehát, de ez az elképesztő, hogy ennyit nem lehetett Tibi bácsira rábízni. Nem, hogy rá nem, nem, nem, Ugyanis. Uh, Őt se érdekelte a trón, meg a számítógép ek, lázadása, meg semmi, Üh, viszont alkalmas volt, mert elvállalta, hogy megcsinálja, és lehet, hogy nem volt túl jelentkezés rá, mert ez annyira pusztító egy feladat. És ezzel én nem jót akarok mondani róla, de alkalmasságot tanúsít. De most, mi, de most mit jelent ez a, ez a fajta alkalmas? más máshogy hogy Ahogyan Hitler kinek, alkalmas volt, tömeggyilkosnak nem, úgy volt alkalmas? Nem, kinek van pofája égetni magát 300 gyerek előtt a cirkuszban, ilyen alpári produkciók közepette egy hamis kívánsággal. Ki az, aki erre hajlandó eljönni? Nem, az És ször, eljön rá az, az, aki a lemezlovas. Tudjuk jól, hogy... 10 érettségizőből 8-nak ez az élete álma. Tudjuk jól, hogy 10 érettségizőből 8 a tévében akar elhelyezkedni. Nem mond nekem, hogy Tibi bácsi feladatára nem találtak volna alkalmasabbat. Találtak volna valószínűleg, de, de Tibi bácsi az mindegyiknél debilebb volt. Tehát, hogy ők valójában nem alkalmasabbat kerestek, hanem joviálisabban alkalmatlant. És olyat nem találtak. És egy gyereket, aki a közönséggel egyé tud válni. Igen, igen, igen, mert, mert, mert csak testben felnőtt. Ez az önkényes mérvadó Pusér Robertel és Horvátozkárral itt a 90.9 Jazzin ezen a héten a Mun Park bevásárlóközpontból. Jaj, de gyűlölöm én Kicsi ezt a számot. Én nem bírom ezt a számot egyszerűen, nem, nem tudom, annyira, annyira idióta, annyira, annyira, hogy ma, már tudod mit érzek, hogy ez már annyira könnyen fogyasztható, annyi gesztus tesz, hogy szeresd, hogy már nem tudom. Tehát, hogy ez már, ez már egyszerűen, hogy, hogy túlságosan is a, nem tudom én, a... a a farzseben beavászkodik. Tehát ez már, ez már sok nekem. Tehát, hogy ez, egyszerűen ennyire már ne legyen rakabili. Tehát ez egyszerűen túl. túl. Tehát, mint Megőrültek érte, Már pedig hogyha ezen a szövegen végig szaladunk, ki fog derülni, hogy ez egy alpári szám. És képzelem, hogy az 1955-ös nyugdíjas generáció mit adott elő, Uh, hogy uh, megakadályozza ennek a lejátszását különböző helyi rádiókban. Ugyanis, miről van itt szó? Hát az, hogy wapa, babadu, bapa, lappenbu, ez az égvilágon semmit nem jelent. Ugyanakkor az, hogy tuti fruti, az az, hogy minden gyümölcs. Milyen rendes gyerek ez a kicsi ricsi, hogy nem, nem sajátítja ki az ő művészetét az alma számára, vagy a szőlő számára, vagy a barack számára? Ezek különböző bőrszínű, és, és származású nők. Én ezek a, hát egyelőre nők? Értelemszerű, hogy ezek nők. A tutti frutti amúgy nem a minden gyümölcsöt jelenti, hát ha én mondjuk tutti frutti is fagyit kérek mondjuk, akkor az nem barackos, almás, banános, és fagyi lesz, hanem van egy ilyen, egy ilyen ízvilág, hogy tutti frutti, ami nem a gyümölcskeveréket hogy hogy jelenti, nem a gyümölcskeveréket jelenti a tutti nem frutti. E? Nem. Az ilyen... Az, az, az nem, én nem... nem én... Jó, de az, ez, ez a kifejezés... Igen, értem, hogy innen ered, értem, értem. És a különböző bőrszínű nők valóban, és hát a gyümölcs részük, amit ahhoz tudsz azonlítani. Na, a gyümölcs részük az azt jelenti, hogy ezek Little Richard számára nem többek, mint a féle nyalánkság. Tehát a Little Richardnak a viszonya ezekhez nem, tehát nem emberként viszonyul hozzá, nem arról van szó, hogy ők más emberek, amely más emberekkel ő, hát szexuális ö, interakcióba akar kerülni, nem. Ezek gyümölcsök, amelyeket ő leszüretel és elfogyaszt. Majd gondolom utána a magot vagy a héjat, azt meg így eldobja. Érted? Na, na most a kérdés, hogy tényleg kire vonatkozott, ugyanis az eredeti szöveg az állítólag egy ö, homoszexuális ember hátsójára vonatkozott. És azt mondja itt, hogy tuti fruti, jó seg, uh -huh. ö, ha nem fér benne, test? zselészheted, és akkor egyszerűbb lesz. Hát, Ez, ez Azt ez, mondja, ez, ez, you can make it easy. Ez, ez, az, ez úgy tűnik, ez, hogy az a, a, ez az analiszexről hát szól. Hát, nagyon úgy néz ki, hogy de miért gondolod, hogy férfi? Ha... Azért, mert ezt írták a wikipédián de hát miért kéne férfi legyen ez teljesen jogos felvetés? Pláne, hogy... Hogy utána végül az lett belőle, hogy tuti Frutti or oh, <gül> oh, ami annyit jelent, hogy all right. egyébként. Aha. És ennyi, ennyire csökevényesítették vissza egyébként ezt a ponta, pompás felvilágosító jellegű de, ö, eredeti tartalmat. De, de, de itt ez az a szám, amit sikerült megúszni szöveg nélkül. Tehát nem írtunk szöveget. Ennek a refrényében az, az első 30 másodpercben nem hangzik el információk. Semmi. Sem az, annyi, hogy, hogy minden, minden gyümölcs. Minden gyümölcs de mit állítunk, hogy gyümölcs? Vagy, vagy mit, de azt nem, hogy mit csinál ez a minden gyümölcs. Hát gondolom, hogy az ínyemre van. Ennél szerintem sokkal többet nem csinál. I got a girl, Na hát, felesleges volt azt gondolni, hogy itt, hogy itt ez, a, ez a hátsó zselézés, ez feltétlenül a, a férfiaknak a privilégiuma volna, hiszen uh -huh. itt a, a Zsuzsi nevű csajáról énekel Igen, a, tehát, a, a Ricsi. Tehát akkor nem értem, hogy mit ír a Wikipédia, amikor itt van velünk Zsuzsi, tehát miféle homoszexuális... Előítéletesek teljes mértékben, fölösleges, ugyanis Zsuzsi igazán tudja, hogy mi a jó Ricsinek. Uh -huh. Azt énekli, hogy uh, van egy csajunk Zsuzsi, nagyon tudja, mit kell csinálni. Van egy csajom Zsuzsi, nagyon tudja, mi, mi a jó nekem. Kelet felé rázza a segét, nyugat felé rázza a seggét. Őt szeretem a legjobban a csajok közül. Csajok közül, több közül, a, ugye? A gyümölcs, az összes gyümölcs közül. Az összes gyümölcs ez közül egy, ez a Ez egy csemege gyümölcskosár, am, amiből uh, Richardunk, uh, kis Richard válogatást végez. Lehet, hogy csak gyümölcs van benne, de előkerülhet egy jó mokka. Vagy egy, vagy egy mm, ho, Dezodor, Hónai Stift vajándékcsomag Azt érzem, is. hogy ez az a legmacsóbb ö, koncepció, amivel eddig foglalkoztunk ennek a műsornak a keretében. Tehát ennyire ordinári módon még szexista koncepciót azért még nem elemeztünk szépen. A Mambo a... Number 5 jár ennek a közelében, ahol mm. ugye lányneveket sorol föl az illető. Emlékezzünk meg róla, hogy a Mugy Lubega a műsorunk zenéje. Tehát, annak nem azért, mert szeretjük, hanem annak ellenére, annak ellenére hogy, hogy utáljuk. Igen. Igen. Mert hogy minden rosszban van valami minőség, ami megüti azt a szintet, hogy el lehessen ismerni, és ez Lübegának a The Trumpet című Kiv a Kivéve az, operett, az operettet és a magyar nótát, mert abból, abból nincs az a, egyetlen egy szám sincs, egyetlen egy operett sincs, és egyetlen egy magyar nótatétel sincs, amit vállalhatónak érzünk, de hát ez a kivétel inkább, és nem pedig a szabály a második verszak pontosan ugyanilyen ö, remek művet tár Még több nő. Na. Na hát, van még egy barátnője a Richardnak. őt úgy hívják, hogy Daisy. A Daisy majdnem az őrületbe kergeti, azt mondja a Little Richard. Majd ezt elismétli, tehát azt is figyeljük meg, hogy a verzék alatt, a verzék, a verzék esetén is, a, ha, ha kevés is van belőle, annak is az első két soratök ugyanaz. Van egy csajom, dézi mm, Én meg majdnem crazy. Igen, én értem, de, de, de, de ez, ez, ez, ez hogy volt elfogadható, hogy megismétli azt a sort újra? Tehát mi, oda miért nem írtak egy ugyan, ugyanolyan ü, ü, ü, szótagszámú és az előző sorral rímelő sort? Tehát, ezt, ezt általában a szövegírók, ezt feladatuknak tekintik, hogy ne ugyanaz rímeljen a következő sorban. Tehát, hogy e, e, ezt a fajta igényességet már a legtöbb alkotó magától elvárja. Tehát, ez nem teljesül. Itt még nem volt ilyen standard, mert ugyanakkor megugrott valami olyat, amit más nem. Csinált hát ez egy a alpári számot arról, hogy ő balra-jobbra jól érzi magát a koncertek során. Ez a szexuális forradalomnak a kis krédója. Itt arról van szó, hogy nem kell hozzárendelni semmit, egyszerűen csak megőrülünk, megélvezünk, és ez ennyi, és nem több. Tulajdonképpen a Rolling Stones az egész pályafutását erre az élményre tette fel. A, még még, még, a, még a, a, az arts a I know it's only rock and roll, but I like it, című szám, az pont erről szól, hogy a Rolling Stones soha nem akart többet mondani, mint azt, hogy elélvezhetsz. Ez egy, körülbelül a Rolling Stones életműnek ez a közlése. És ők mindig óvakodtak attól, hogy ennél bármivel is többet mondjanak. Ők semmi más, mint egy kis füzetke, egy kis ismertető a szexuális forradalomhoz, amit adtak. Ők segítenek, hogyha elakadsz valamivel, ők elmondják neked, hogy hova kell berakni, hogy kell benne elélvezni. Ő ennyi a Rolling Stones életműk. Azt mondja a Little Richard, hogy uh, Daisy tudja, hogy kell engem szeretni, igen, bizony, de neked fogalmat sincs, hogy ezt ő hogy csinálja. Tehát, hogy megtart egy kis titkot magának, azon kívül, hogy azt elmondta, hogy a Dézi mekkora nagy lotyó. De valójában miről szól ez az egész rakendról? Arról, hogy itt van velünk Dézi, meg Suzi, de az egész valójában nem kell. Tehát itt Dézire, meg Suzy-ra sincs igazán szükség. Miért is hozom szóba őket? Igazából semmi jelentősége az egésznek. Arról van szó, hogy vannak ezek a nagyon hangos gitárok, meg ezek a nagyon hangos dobok, és megőrülünk. A hang ez a és a, a lényeg. Igen, hát, ő, itt az amerikaiak zavarban voltak, és lássuk be, hogy nekik nehezebb dolguk van hogy mi van akkor, ha zenélni szeretnénk, de nem akarunk mellé mondani semmit. Mert a Tinglit Angli lágereknek általában ez a háttere, hogy van egy jó zenei irányzat, találtunk egy nagyon jó szándot, de nincs mellé narratíva, nincs mellé mondani való. És arról van szó, hogy nem akarjuk, nem is akarjuk megfizetni. Tehát arról van szó, hogy nem szeretnénk, mert ez kapható a piacon, tehát azért vannak Adamis Annák, mindig is voltak, akiket megfelelő fejében föl lehet kérni arra, hogy írják meg a szöveget. Tudjuk jól, hogy a, hogy a Presser nem tudott szöveget írni, így aztán vagy a Dusán írta, vagy az Zadam Anna írta a szöveget, ezt azért a Presser meg tudta oldani, tehát nem az volt, hogy Presser pici leült, és azt mondta, hogy írok inkább déziről meg a gyümölcsökről valamit, az jó lesz. Ez fel sem merült. De hát itt az igazi mondani való a tuti-ruti. Ó, ruti. ruti. A semmi. Ja. Igen. Jó, hát ezeken a koncerteken örüljöntek, én ezt el tudom képzelni. A világos, hogy örüljöntek, mert megkapták a felhatalmazást arra, hogy extázisba essenek. Mm. Mert, és itt egy egész nemzedék megkapta, a szexuális forradalom is erről szól. Megkaptad a felhatalmazást arra, hogy elélvezz, és, ne, és nem arra, hogy szerelembe es, és aztán meg a, nem tudom, fölhúzta a gyűrűt, és a gyűrű felhúzására rá, nem tudom, én, fél évre, esetleg majd egy nagy esküvő keretében, majd azt követően a nácész szaka keretében, esetleg. Csodálatos egyesülése révén majd valamikor elélvezhes. Most arról van szó, hogy megkaptad a felhatalmazást, a legitim jogot ahhoz, hogy itt és most elélvez, és ez gyakorlatilag ez teljesül a koncerteken is. Ott is egy orgazmus, a, amit a zene okozni tud, az a hisztéria, az az örjöngés, ami ott zajlik. Valójában ugyanez. Nem kell várnod egy percet se tovább, a kultúra, vagy a nem tudni, az intézményrendszer mostantól kezdve nem várja el tőle, hogy egy percet is várj, vagy hogy elháld a názt, vagy hogy a szerelmet beteljesít. Itt és most elél akár a zenétől, akár daisy akár szuzitól, Szabad, mostantól jogod van hozzá. Valójában a szexuális forradalomnak ez semmi más, mint a startpisztolya. Azt jelzi, hogy mostantól kezdve mi nem fogunk rajtad számon kérni semmit, amit itt és most élvezni fogsz. Ez, ez a Rolling Stones-tól úszott be most hozzánk a témába, ugye a satisfactionből, hogy erről mm -hmm, beszélgetünk. Mm -hmm. Meg amúgy ez nem az első szexuális forradalom a történelem során, Ö de azért micsoda forradalom, ez inkább a Stone-szé, mint Little richard mert a harmadik verszakban már megint dézi van. Tehát most két csaja van, és nem bírt a szám megjelenése előtt felszedni egy következőt? Érdekesen nézünk, Miki. Uh, Little Richard uh, Tutti Frutti című számáról beszélgettünk. Nem keveset. És értelmeztük a szöveget, hogy a Zsuzsi nevű és a Dézi nevű csaja, az mennyit tesz érte. De nincs harmadik csaja neki, mert három verszak alatt a Dézi kétszer volt. Minden esetre indított egy szexuális forradalmat ezzel, hogy elég annyit mondani egy Tuti Fruti, mert minden gyümölcs jó neki, na de a slang szótár szerint a Tuti Fruti az már önmagában is azt jelenti, hogy homó. Igen. Aha. Tehát azt jelenti, hogy, Koncerteken hogy gyümölcs, is is, gyümölcs is jöhet, és zöldség is. Zöldség-gyümölcs. Ja értem, hogy jó neki a piros is, meg a zöld is? Ne, a, Vagy a, mm, az jó eper és a banán is? Jó neki, a, jó neki az is, ha sózza, az is, ha cukrozza. Aha, aha. Hát az a, az, a, az a mendemonda a dal mögött, hogy amikor a, a, az őket felkaroló menedzser meglátta koncerten ezt a számot, akkor még más szöveggel énekelték. Uh -huh. Tehát egy sokkal nagyobb forradalom lehetett volna ez. Uh -huh. Csak uh, beosztották. Hát gyerek, dílszerűen... Gyerekek, 30 év múlva nem ér rá ez. 55-ben még ne, Most még egyelőre csak a, a, a szüleiteket vigyétek a sírba ezzel a forradalommal, és ne a félvilágot. És vajon mi lehetett az a szöveg, amiről te most beszélsz? Hát bármi, hiszen a tutti-frutti már önmagában azt jelenti. Ja, értem. Tehát akkor ezt heterosították, Tehát, hogy itt, itt a dézi. Meg a, a Suzi, az eredetileg ilyen csávók voltak, vagy legalább egy közülük? Ne, az is elképzelhető, hogy Robert volt, és, és Clevence. De elmondtam, mi volt a szöveg. Tutti fruti, good booty, if it don't fit, don't force it. Ha nem fér be, ne erőltest. Ahova nem fér be? Mm -hmm. Csak ezt nem mondtam neked fél órával ezelőtt, csak mondtad, hogy ugyanez miért lenne ez? Mikor a erotikus kép, hogyha egy szerszúzi és, és és, és, és dézis Dézi. alig várják, hogy uh, kis Richard uh, Pop előadó, nem tudom, előnyeit élvezhessék. Igen, az előnyeit. Annál is jobban Anális várják, inkább az a kérdés, minél hogy inkább Az a kérdés, hogy hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy, hogy folytatja? Várjál, mert erre nem tértünk ki. If don't fit, don't force it. Tehát, ha nem, ha nem megy, ne erőltesd. Tehát itt, itt azért aggódunk, tehát itt azért... Látszik, hogy azért felkészít minket a szexuális forradalom kihívásaira. Igen, you can grease it, make it easy. azaz besíkosíthatod, olajoszthatod, zselészheted, akár úgy már. Mm. És a bejárat. Az... És úgy könnyebb lesz. De talán csak nem erre a grease-re utal a grease című filmnek a. Az a hajzselé lesz, de lehet, hogy ugyanaz a zselé mennyi mindenre alkalmas lehetett, nem? Ja. Lehet, hogy a, a szépítkezés, bolyátszáskodás és a szexuális forradalom egyvenye volt a, az a zselé, amit ők a hajukba kentek. Hú, azért az egy kemény világ lehetett. Úgy. Hát ez már az ő titkuk marad. Jajajaj, és ez nekünk teljesen kimaradt, tehát, hogy mit a... a, a... Mi elvesztünk a Tutti hogy az egy ilyen olvadós rágó, meg egy fajta íz. Az a probléma hogy a a vasfüggöny mögött, mi az egésztől el voltunk rekesztve. Tehát, hogy mi nekünk ez, ez nem jutott ki. Tehát nekünk nem volt se tuti, se fruti, se semmi. Tehát, hogy mi, mi igazából ezt az egészet így felvizezték nekünk, és így Díny és József előadta nekünk, mint ilyen politikai, pol, ilyen, ilyen, ilyen polbített. Tehát, hogy valahogy a Bob Dylan-t megkaptuk, de a Bob Dylan-ből ezeket az ilyen politizálós dolgokat megkaptuk, de a, de a Rolling Stones-ról meg szó nem lehetett. Tehát, hogy az, az meg így a a, a, a bácsi így egyszerűen kivette a kosárból. Arról se volt sok fogalmunk szerintem, hogy a Serge Gainsborough-nak a, a, a Zsötem című száma szintén erről szól. Úgy, igen, igen. igen. A Magyarul a, az ilyen hátsókapus bekéreckedésről. Mm -hmm. Nem mm -hmm. akarom a nemek között felosztani, hogy, hogy kinek mennyi jusson belőle, át, ki vagyok én ahhoz. De miért, miért mondod, hogy arról szól egyébként? Mert. mert. Szóval benne róla? Mert az a, az a francia szöveg, amely nyelven tényleg nem tudok, az, az folyamatosan azt, azt vészgeti, majdnem szó szerint, hogy hát csak bekéreckedne már ő a finom úri ö, kislány háta mögül. Uh -huh. Mert ugye ennek a Serge volt egy, volt egy ilyen nagyon csinos barátnője, aki egy nagyon jó családból származott, és bármelyik jó egyetemen elbohockodhatott el volna, de hát a popstár lehívta az opcióját, hogy akkor mit szólna a hölgy, hogyha végig turnézhatná velem az országot, és hát nem, ha még csak turnézhatná, de Egyébként, a, egyébként a Serge Gainsbourg az az egyik leg, legstílusosabb, leg eszenciális abban francia előadó, és az az igazság, hogy az egy, az egy, abban a korszakban az egy egyedülálló figura volt, egy egyedülálló karakter volt. Kicsit olyan lehetett a franciáknak, amilyen mondjuk a Brian Ferry volt az angoloknak. Valaki, aki a Brian Ferry úgy gondolom, hogy az angolságot azt maximális maximálisan ilyen százszázalékosan hordozta. A Serge Gainsbourg, bár zsidó volt, ezt a franciasságot, ezt, ezt, ezt, ezt tökéletesen nemzetközivé tette, és minden, minden nemzet, meg mindenféle kultúra számára érthetővé és befogadhatóvá tette a, a franciasság jellegét és, és sajátosságait. De a zsötem az, az csak a kirakata ennek, az életmű, az az, ami a, a, így leginkább a, a, a tanulságokkal szolgál. Amiről beszélni szerettünk volna még, az a hazugság intézménye, és a, nem, bocsánat, a, a titok intézménye, a diszkréció intézménye, illetve az indiskréció intézménye, és vajon mik ehhez a megfelelő retorziós lehetőségek. Mert hogy a fülem hallatára elhangzott egy következő mondat. Ha tudtok titkot tartani, hát az van, hogy a rózsika, és el tudott képzelni a folytatást egy ilyen, egy ilyen rossz pletyka, és úgy kezdődik, hogy azt vizsgálja valaki, hogy én tudok-e titkot tartani, miközben az derül ki belőle, hogy ő nem tud. Na igen, ha, ha én tudok titkot tartani, akkor ő elmondja. De most már csak az a kérdés, hogy neki szabad volt elmondani ezt? Tehát ő honnan tudhatja ezt? Nyilván úgy, hogy tud titkot tartani. De hát most úgy tűnik, nem tud titkot tartani, hiszen éppen elkészül mondani nekünk. És hát nem mi kérdezgetjük, ő akarja elmondani. Tehát láthatóan alig várja, hogy elmondja, de gyorsan Szab hozzá egy feltételt, ha tudsz titkot tartani, de nem várja meg a választ, hogy tudsz-e vagy nem tudsz, már mondja is, mert ő tulajdonképpen tehát támaszt egy feltételt, jelzi, hogy ezt titok, de valójában ő ezzel, hogy ezt titok. Nem azt akarja jelezni, hogy ezt te ne mond el másnak, hanem hogy ő mennyire jól informált, és hogy ő most ilyen. beavat téged. Tehát szeretem, te most bekerültél egy belső informális körbe. Ezzel kereskednek egyébként az emberek Nem Ő, biza ő bizalmat vásárol és uh -huh. tiszteletet vásárol ezzel a frázissal. Mert befolyásos, mert minden tud. A titkok tudója, nem az őrzője, uh -huh. a tudója és, és tudattatója. Uh -huh. <laughs> Úgyhogy neki ne mondjál el semmit, ennyi, ennyi dolgod van. Mert mi a titok? Az a titok, amit egyedül te tudsz. Vagy amit ha elmondasz, azért olyan megtorlás jár, hogy a fejedet veszik. Tehát mondjuk az államtitok, és ott egy, ott egy titok intézmény felépül arra, hogy elmondják az elején, mielőtt, mielőtt elmondanák, hogy a rózsika néninek Mielőtt van, belépsz, Mielőtt belépsz az ajtó, mielőtt belépsz a céghez, elmondják, hogy amit te itt hallasz, soha, semmilyen körülmények között a rokonaidnak sem mondhatod Mert ez lesz a foglalkozásod. Pontosan. Na, azok tényleges titkok, mert ott van fedezete. Tehát mindig a titoknak, mindig a fedezetét az a, a szankció adja. Mi lesz, ha elmondom? Semmi. Egy ilyen titok esetében, amiről te beszéltél, itt az imént semmi szankciója, semmi következménye ha, nincsen. Ha elmondod, akkor elmondod és akkor annyi, hogy ő is elmondja, miféle titok ez, semmiféle titok. Ha a négyes lépcsőház céje mellette elkezd beszélni arról, hogy a Rózsika néninek van-e hólyagduladása, akkor ahhoz a titokhoz nem tartozik egy ilyen nyilvános megkurcolás, vagy 18 év börtönbüntetés, vagy halál, vagy a szakmádban való elhelyezkedni nem tudás az életed további részében. De hogy kezdi ezt a mondatot? Ha, tud, ha tudtok titkot tartani, azaz... Ha ez kitudódik, az nem az ő sara, mert ő kellően tájékozódott arról, hogy a megfelelő titok tartó személynek adja át. Neki nem kell megőrizni a titkot, elég, ha minden végpont megőrzi a titkot, akinek ő elmondta. Az a 250 ember. Szóval ő tud titkot tartani. Az a lényeg, hogy te is jól válogasd meg majd, hogy ezt a titkot melyik 250 embernek adod tovább, és akkor titok marad. De nem marad titok. Végül hát tesz, hogy nem. Az a titok a magánszférában, amit egyedül te tudsz. Vagy. vagy amit még egy olyan ember tud, akinek ugyanannyira ciki, mint neked, de, így tud ez működni. De valójában száz titokból mennyi az, aminek tényleg nem, kéne, tényleg nem kéne kitudódni? Szerintem négy legfeljebb. Hát, egy. Az, a, az, a, az a 96, az meg mi, mi, miféle titok? Az, nem, az valójában nem titok, csak valójában aki elmondja neked, az szeretné, ha te becsülnéd azért, hogy elmondja neked. Szeretné, hogyha te hálás lennél neki azért. Ha úgy mm. éreznéd, hogy szerencsés vagy, hogy az ismerőse lehetsz. És, És vissza... ezért állítja be titoknak azt a banális, kis stílű, kis semmire kellőséget, amit előad neked. A titok, az, Amit ő titoknak beállít a Rózsika a számodra, azzal ő egy ilyen dominókártyás ügyfeleddé válik. Ő előre befizette azt, hogy amikor majd te tudsz egy titkot, azt nem, hogy elmond neki, de ő leírhassa. Nem tudod véletlenül, hogy a negyediken az Angéla nénihez kiszokott feljárni napközben a pék vagy a vizes? Nem? Én azt gondolom, hogy. Szám... Engem kizártak emiatt az utolsó munkahelyemen, 15 évvel ezelőtt a titokkörből, mert észrevették egy év alatt, hogy én semmit nem adok vissza ebbe a társa, kis mini társadalomba. Én lehúztam a titkokat, megtartottam magamnak és örültem, hogy tudom. És egy idő után nem kaptam már semmit, mert rájöttek, hogy nem fizetek. Arról van szó, hogy ők is kiválasztottaknak akarják érezni magukat. Ez visszajár. Tehát ez, az egész, ez egy kis rituálé. Tehát ez ugyanolyan, mint, mint nem, nem viszonozni a köszönést. Udvariatlan voltál. Tehát, arról szó, hogy a titokért titok jár. Vagy te nem vagy beavatva semmilyen titokban, lehet, hogy nem kellett... tudsz titkot. Ebben miért? az esetben viszont hát rosszul választottak kitéged a titkos társaságok. A, a pletykásság és a mások ö, mások szényesében a kiteregetése és közös csámcsogás, mint egy sakál az oroszlán által megölt bika bordái között véres pofával, az nem más, mint annak a szánalomnak a felismerése, hogy neked nincs titkod. Ezért kell neked a másé, mert hótunalmas az élet De abban abba a csak jó. Igen, de szerintem abban nincsen semmi menő, ha az embernek titkai vannak. Tehát én azt gondolom, hogy semmi a világon. És tudod, azt gondolom, hogy 100 titokból 90. Négy vagy 96 nem is titok. Nem is titok. Nem titok Valóban, az, valami valójában, olyan, ami... Valójában, ahogy... valójában, valójában, ami meg igazán titok, azt meg se tudjuk meg soha, hiszen titok. Nem ilyen a gondolok, amit szégyelsz, meg azt gondolom, mert aljas voltál 30 évvel ezelőtt valakivel, hanem egyszerűen, ami kellemetlen, hogy legyen valami és és, és, és, és és ha nincsen... Mert, mert nem szűrted levet senkivel, vagy nem állapodtál meg valakivel, hogy majd segítünk, vagy meglepetés, buli lesz Istenem, vagy, vagy valakinek tudod a betegségét előbb két évvel, mint valaki más, mert a, a bizalmasa vagy, vagy értelmesen hozzá tudsz tenni. Hadd legyen már ez mégiscsak a titkod, had legyen, ha, ha száz ember, vagy száz titokból valójában négy titok, akkor, akkor száz dolgomból négy, hagy legyen már annyira, annyira csak az enyém, meg még valakié, hogy más ne beszélgessen róla. Jó, de ez, ez a legegyszerűbb, nem kell elmondani senkinek. Egyéb És akkor nem is igen, kell figyel. titkot tartania. Nem, de valójában meg minden titok kiderül. Az az igazság, minden mm -hmm. titok kiderül. Tehát hogy az ember azt gondolja, hogy ezek a titkok, ezek tartósak, ezeket meg lehet őrizni. Valójában nem lehet. Nem lehet. És mindig ez, Nincs az az összeesküvés, ami ne lepleződne le. Mert ha már, mit, ha már négyen tudnak valamiről, sosem maradt titokban. Tehát a, a legkésőbb egy-két évtized, és kiderül minden. Tehát, maga, szerintem, szerintem a legnagyobb hülyeség azt hinni, hogy bármi titokban maradhat. Vagy bármit tartósan el lehet titkolni. Nem lehet. Meg fogjuk tudni, hogy miért vált meg Kennedy, Ö, mint ahogy megtudtuk azt is, meg tudtuk, megtudtuk, azt is hogy, hogy Little Richard miről énekelt a Tutti Frutti-ban pedig, aztán ezt számomra Ezt számol... hát, Nézd, egy kulturális falválasztott választott el tőle, és egy orosz tanulási kötelezettség, foga, és azt és leng ismerete. Tehát minden... és, egy és egy záró izom. És egy záró izom. Ezek pedig a záró szavai a műsornak. Ez volt kedden, azaz november 22-én az önkényes mérvadoldása a Puzsér és Horváth Köszönjük a figyelmet, sziasztok!